А так, товариші кажуть, так звані трудові колекторати. Це зовсім нова соціально-політична доктрина. На Заході деякі політики, яким вона є шкідлива, замовчують її навмисне. Деякі через неознайомлення з нею не згадують про неї. Зветься ця доктрина трудовою колектократією. Вона в нас не обговорювалась, але дехто з товаришів я знаю, вже чув про неї. Я хочу з вашого дозволу коротко викласти перед вами її основні тези. Дев'ятий нахилився до конспекту і прочитав «Трудова колектократія викладати обережно. Відмінність націоналізації, кооперації, соціалізму, комунізму. Теж обережність». За столом деякі шепотіли, деякі нетерпляче поглядали на доповідача і на годинника, а жось Дев'ятий підвів голову і знову почав викладати. Політбюро слухало тепер значно стриманіше. Члени його поглядали на Сталіна, але він усе сидів непорушно, дивлячись у свої папери, немов умисно сьогодні прибрав таке ставлення до доповіді. Тільки іноді нашвидку водив поглядом по обличчях, немов хапаючи з них на люту враження, які викликала промова дев'ятого. Нарешті доповідач закінчив цей параграф її, і тоді він, змінивши трохи тон голосу, почав знову. А тепер, товариші, я скажу свою особисту думку про цю концепцію. Наскільки я міг простудіювати студіювати її головні тези, вона мені вважається дійсно тим засобом організації миру на Землі, який серед усіх інших слід уважно розглянути і обміркувати. Ви можете мені сказати, це не наш засіб, він пропонується нашими критиками. Так, товариші? Але їхня концепція не вороже тій миті, яку ми ставимо собі, визволені трудящих од експлуатації і визволені світу від страхіті війни. Хіба нам важливіше, товариші, звідки походять засоби, аніж мета наша, хіба Маркс чи Ленін? Одмовились би від трудової колектократії, коли б уважний аналіз дав їм певність, що цей засіб краще, швидше, без крові, страждань, руїн, убивству, приведе до мети організації щастя людей, ніж збройні революції чи атомові бомби. Я особисто хочу вірити, що ми, маючи засіб колектократії, до воєнного засобу не звернемось, оперуючи ним. Ми вийдемо із нашої теперішньої світової безвиходів вільними і щасливими, а вивести нас із нього повинен наш великий вождь Йосиф Вісерійонович Сталін. Усі очі, з виразом ще більшої уваги й деякого здивування, струмились у дев'ятого. Сталін підвів голову і чекально дивився на нього. Так так, Йосифовісрійоновичу, тільки ти. Можеш вивести нас і все людство із тієї страшної небезпеки, яка нависла над нами. Ти сам знаєш, що це не патетичні вирази, а реальні слова. Смертельна небезпека висить над усім людством. Ти дивишся на мене і ждеш, щоб я пояснив, як я собі уявляю твое рятування нас. А я уявляю його собі так. Ти, Сталін, вождь однієї половини людства, мільярди людей». Ти звертайся до вождів другої половини з такими приблизно словами. Наше готування до нової війни з новими засобами вбивання і руйнування, божевілля і злочин супроти людства. Цей спосіб розв'язання нашого розходження є негідний дорослих, розумних, культурних людей. Я пропоную вдатись до іншого, мирного, справедливого способу. Ви, наші противники, вважаєте вашу систему господарювання за найкориснішу для людства. Ми вважаємо нашу систему за таку саму. Є ще інша система, яку вважають за найкориснішу. Так от давайте вирішимо це питання не бомбами і танками, а вільним змаганням, септо світовим конкурсом усіх трьох систем. Давайте постановимо, щоб кожна держава на землі організувала у себе це змагання трьох систем. Хай будуть організовані підприємства трьох типів приватно-капіталістичного, націоналізованого, обидва з праці і колектократичного, безнайманої праці. Хай ці підприємства будуть поставлені у рівні умови постачання їм всього потрібного для праці, і хай їм буде дано 4-5 років для змагання. Нам тепер пропонує Захід підписати мир на десятки років. Яка ж гарантія, що за ці десятки років Миролюбний противник не наготує такої зброї, яка перевищить нашу зброю. Ми ніяк не можемо згодитись на контроль над нами в цих умовах,